Eta jakin Laster gala ere gure gitarauan, zer izango direna aipagaiak. Gurekin izango da zonbait minuturen buruan Loretsu Bergunian eta Alzheimer aipatuko dugu. Hemen aipatu noen bideobat berriz hartuz. Josebe eh? Txilen biziden laro gaitameka orteko emaztearen. Eh, Edo emazteari buruzko bat bereziki eta beraz, Alzheimeraz mintzatuko gira. Eta seiak lorden gutitan, Xavier Arluseat izango da gure gomita, biziko kidea eta ipatuko dugu 2 milata ama lauean. Oita mar, eriko etxeak izen betu zuten uh, engai amendua, bizik transizio energitikoaren kutsa proposatu baitzi, baitzeien. Ea errespetatu ituzten haien helburuak. hori ipatuko dugu. Lehenik argazki bat aipatu nahain nautzien. Argazki deigarria egin zautan asarean gaur, eta azkenean ainitzek aipatzen dutena, Hillary Clintonena. Argazkian beraz ikusten da Clinton zerbaiten gainan shootik, eta bere parean jendeak, bere zikiemazteak, bizkarra emaiten Hillary Clintoni. Eta hautagaia be agurtzen, azkenean, irri handi batekin, bitxia ez? Denak bizkarra emaiten, autagai ezagunari, eta gainera autagaia irri handi batekin gurtzen. Bai, bainan zerbait falta da, elementu bat, falta da, ikusten ez bauzi argazkia. Eskuen artean, zer dute? Denek, aha, telefono bat bistan Eta bai, telefonoaren bidez ikusten dute Hillary Clinton eta sustut selfie bati esker haien burua auta ondoan jartzen albaitute dute hori esker diktaduran narcisiko bat oteda hemen. Diende famatuaren ber einean jartzen lortzen dugu azkenean selfie oien bidez. Segundu erdi batez, Hillary Clinton gure laguna da eta azkenean bizi osorako argazki hori atxikia baitugu. Ara, gure munduaren irudi ximpleena hemen, eh? beldurgarria ere pixka bat, baina azkenean gaurko e irrealitatea <-maili> la da. Elburu bakarra argazki bat eskuratzea pertsona famatu batekin. Zerre rangu du, zerrekin zaeramaiten duen, bo, futitzen gira funtsian, eh? Garantzitxuena, telebistan pasatzenen pertsona horrekin momentu privilegiatu bat bizitzea. Eta sustut, sare sozialetan partekatu katu, ondutik argazkia be laguneri erakusteko, eta sustut, agrotasun handi zer eh, erakusteko, bebai, nik lortu dut hilari Clintonen ondoan jartzea. Na, ah, me bitxia da, laire argazki hau, zenta denek ber momentuan itzuliak dira Hillary Clinton prest argazkiaren zate. Eta bai, beste argazki batean ikusten baita, bedenak berarari aurrera begiratzen ari direla. Eta Horro hartzen gira prestatutako, irudi bat zela prestatutako momentu bat. Denak itzuli orain selfie bat egiten alduzue Hilarri Clintonekin baina unkitu gabe, zentaba dira, esiak bere intzinean, beraz, selfie faltsuak baina berdindu. Denak biziki konten dira, lortuko baitute, haien argazkia, haien sere sozialetan, emaiteko, hola, holako klik-klik bat, holako momentu bat, eta gure munduari begirai hartzen gira. Telebishtako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Ha, ha, ha. Hitz eta putz. Eta kantu bat lehenik entzunen dugu, notik loretsu berguniangorekin izango da, erran bezala. Eta kantu hau begiz begi taldearen izango da, badok puntu eusen gaur argitaratzen baitute, haien disko berriaren aurgerapen kantu bat. Asteuntan, uh, naskia astuntan, edo ondoko asteetan, bede inzat, aterako da begiz begiren tantarik tanta kantu do diska berria, oroit joen urtean irabazizuten leheni, lehiakabata baten emaitza dela hau. Azkue fundaziorekin batera e, eraman zutena eta beraz uh, xarietan zen disko baten ateratzea. Hemen da beraz uh, xarean haien lehen kantua eta lehen emaitza tantarik tantarik. Zarik tanta hitzen da kantu hau, aujerapen kantua beraz begiz begik astuntan aterako duen diskoarena eta badok puntu eusweb gunean oso kientzun gai duzue lehen kantu hau. Itzeta, Eta atxalde honetan egamizala, alzaimoraz arituko gira kurekin loretxu berdina, naga atxalde e, Lan iten baituzu ere neurozientzian eta buru inaztegtzen baituzu. E, Nogun txai zautzen duzu zona hori, hori garen dugu. Eta be azken haste hauetan egaren bi aldiz beden aipatut bideo hau. Zutu da inietz baitatu ere bideo hau eta e, begiratzen delarik, zutu e, e, tamak aldiz begiratzen liteikela. I'm not from here deitzen da, ez naiz emengoa Maite Alberti eta Giedre Zikitek e, gindako dokumental bat da horren erdikoa eta hor beraz e, emazte baten historioa e, e, da edo e, segitzen da emazte bat, Josebe etxebe guren deitzen dena, laro geita ameka urteko e, emaztea da hau eta Txilen bizida zahar etxe batean e, bon, zahar etxe ori, oski, ongi dori dona, ere, tartan er Eta hor, be azkenean horren erdi batez ikusten da bere bizia hor uh, zaharretxe hortan eta elkarrizketak berekin diren beste, uh, bezaharekin, horre eh, garen dugu denaren, eta um, alzaimera du uh, dio eta bon hor uh, agertzen dira gauza politak, tristeak, galderainitz ere, eta hor hor uh, hartzen gira ere alzaimeraak zerregan nahi duen horrek uh, ilan ez. Bideo hori zuk ekustetarakoan uh, nola zenitzu duzu adibidez. Bideo ba, biziki derra egi da, egia da, eta ikusten duzu pertsonaren pertsonali... fe, pertsonalitatea hor dela biziki indaktsu, eta gero egipikatzen du beti behar gaia, ber, e egoiten da beti behar gauzetaz mintzatzeko gogoarekin, baina sekulako pertsonalitatea du, eta neri horiek nau gehien... E Unkitzen bideoketan, behire ikusten bere pertsonalitatea, eta naiz eta oroimena galdua izan osoki, bo badira oroimende esberdinak, eta hor e, ikusten da be, argide, bere burua, ala ere argiduela kontzeptu batzuen inguruan, eta gauza batzu ez dituen onartzen, hartzen, ez gauza, eta hori edek da, eta beraz konportamenduan gauza initz ez dituen hartzen, baina aldi berean ez dago hori hitzen justu lehenago duen eta zer tasmintzatu diren. Beraz e, oroinmen episko hori edo dela egoere oroimena ez du bate. baina gero badu oraindik e, jakitatean oroimena eta eta beraz, ba, bere pertsonaliitatea dela gehiago autobiografiko semantikoa hori badu bizikiazkak eta hei galderak pausarazten dizkit gehiago per personalitatea oraindik biziki aske eta zein momentutan galtzen dugun hori ere. Mm -hmm. Zenta azken filian alzaimek prozesu bluzi bat da. Bi urtetik, behatzi urtetara irauten aldo zu alzaimek jarekin. Iten aldira ariketak eta iten aldira iniz gauza irauteko gehiago. Eta be, pixkanaka, pixkanaka gauza iniz galtzen ituzu. Eta behaz da, be da hor, oh, bere behitsua naitatea bate du batek handia. Uh, eta, aipatzen aldo da, bideoan bere aurpegia ere bizki deja dela. Iru diak, untsa filmatua dela... Fe, ongi, ongi filmatuada eta bera horpegia untsa ikustena bere begirada eta zinez edekada. Bai, eta ez du sekulan begirada galdurik. Zenta mm. balin baditugu sinide batzu dementsiak bai edo alzaimberrak. Gehen miniten diena da ikusten zuraik begirada galdu bat. Eta ez dakizun nun den. Mm. Momentuan berekin zira mintzatzen baina pertsona ez dakizun nun den. Eta hor berak be, bere begirada bizikiak gia du eta beti hor Eta bai, biziki emazte deja bere izahite horrekin. Mm -hmm. Eta, beraz, or, agertzen dena, be, bere biografian den momentu bat, bereziki, beti erripikatzen du. bideoan beren hori agertzen da, erenteriakoa dela, bera. Zena hor, pasatzen da, horretaraziz, beraz, gerla garaian bo, emigratu zuen, eta bar, ezkira historioan txartuko, baina hor, etengabe, egiten du, bera, erenteriakoa dela, euskalduna dela, beraz, euskarazko hitzak ateratzen ditu usu, eta gatazkan txartzen da Espainiarekin eta berdina dibide bat emaiten eh, aldugu momentu batean beraz uh, ja, espainola ez dela, eh, baina entzuten da laire bere, bere tonoa eta gaiten duarik, eh, euskalduna dela eta ez espainola eta espainolak eh, zintzuak direla bai biztan da Irunia hondiarekin ironia aipatzen du hor gainera biziki pektonanitate ironiko eta <laughs> <gainera. <gainera> o, entzuten dugu eta bekonzentratu eh, entzuten dugu narit ¿Pertenece a España? Claro es que pertenece al país vasco, eso. Ah. Mm. Es del país vasco, no de España, del país vasco. Pero si toda la península ibérica es española, ¿para qué estar ahí con qué vasco, qué no vasco? Nosotros somos vascos y nadie nos quita que ser, veamos, que somos vascos. Son terrorista Claro, terroristas. <risa> sí. Y los españoles son muy buenos, muy santitos. Mmm. Uh -huh tiran sus bombillas y se arrancan para Francia. Así son de cobardes, esto, ¿no? vascos. Gracias. ¿Ah? Gracias. Onda... Sí, claro, usted está diciendo un disparate para los vascos. Nosotros somos vascos y nada más. Envidiosos ustedes los españoles. Oye, ma. Dieros corax, que española, que está así, Bai, Euskalduna zinez, eh? Bai, bai, eta bo, efe gozoa da zen, eta gukolakoa kateatzen ditugu batzotan, baina hor, e, bihotzetik kateatzen dako, eta ezin du jasan bestia, bestiak ega iten duen edo zer gauza Euskaldunen kontra, eta baditu argumentu zora gajiak. Bai. Eta bestiak kateatzen dizkio, azken fina ikasitakoa asitakoa ikasitakoa ekin, nik eman azailona, efe Euskaldunek bombak zartzen dituztena, eta yesi iten direla gero, eta... Mm. Eta kobarde ez ez? Nola itultzen da hori? Bo. Baina, bah, beha tokotuko, <laughs> ez egiten den. Eta ez baina politada da bere erantzuna, zintzokia teatzen duz egiten bai, bai, eta besteak xantuak zizte ez? Ziek ez duzie? <laughs> eta hor jentzuten da bere tono hori, e, bai, ironikoa, satirikoa ere pixkat, e, sinizmo pixka batekin eta... Bai, indartu. Eta hor, ara, soiten duzu, eta ezera, unek ez du alzaimurrik, eh, argia da, ikusten da, mintzatzen delarik, eh, bada ere boste momentu bat, biziki importantea bide untan, eh, bera zaharretxe baten da, beste pertsona batzuekin eta gizonak oso ikusten dira, eta gizon bat bere ziki hor kanapen, momentu batean, beraz, bera jarriada, joxe be, eta ondoen gizon bat jarriadu, eta gizona hasten zaioa, Ebe makilarekin, bere makilarekin unkitzen, eta erganaz ez duzu nahi nire makila unki, gula hartu dugu idea zer den gibelan, e, proposamen seksual bat, orra, eta momentu batean erasutua senditzen da, eta bortizki, efe bortizki eran zutendu azkenean. Bai, jadanik makilarekin jaitzen du. Makilazuk ungizazu zure eskuarekin eta yeah. eta gero besteak are bai, noiz asilenik eskuak ungitzente ikusiko zu geiago naiko zu. Geiago naizu utzi e respetu falta zaitezte. Tipoak girenako respetu falta da egiten duzuna, eta berak eran zutendako respetu faltazuk duzu. Ta hor da feminismoak e kritikatzen duena eta salatzen dituen egoerak berak hori naturalgi ateratzen du hor. Bisegundutan, eta ez du deus usten egiten tipoari eta ba, bikaina da. Hor, bai. adibes, bera horpegia ere edegada ikustea. Naiz eta ere gogo gaden zen, ta, ikusten duzu erasotua senitzen dela. Eta hm. gaizki senitzen dela bere kanapian. Astapenetik ikusten da hori bai. e, Eta ikusten da ere tipuaren begirada. Begiratzen dira begiratu gabe, mm -hmm. urbilduko zaiola, biak ikusten intuzu. Esena biziki, bo, esena bai. batzu badira zuragahiak, bai. eta hori esena hori izi gaji edegada zen, eta Asiain zin mintzatzen ere ikusten dituzu, bat planifikatzen urbilduko dela besteari, eta beste asen beste bestia urbilduko zaiola, eta ez du nahi. Mm. Ez ez da, eta ez ez dela egeiten dio. Right. Ta. Zinez, hai, biziki uh, irudita momentu uh, edekatak garrantzitsua. Gero beraz ertenuena, azkenean, uh, iduridu emazte horrek uh, ez duela alzaimekik zen. Zinez, bo, da beti egenderia aipatzen du, euskalduna dela, euskaraz mintzatzen da usu, Uh, bainan argia emaiten du, bai, bainan bideoan hartzen gira, bai, uh, galdua dela, uste duela, be badula egun bat bakarrik ordeela, bere alaba, xarri dela bere eseka. Ez da kontziente nunden, zemat denboraz ordean, dula sortzila bete orzela, ez da kontziente ordeaz, egunak eripikatzen dira, eta jende hoiekin mintzatu da horretaz egun guziz bermaneran beaz da, ez sostabate kontziente eta bo da hori oroimen episodiko hori leini galtsanduzuna da oroimen labuja eta gero oroimen episodiko hori eta hor bai, argiki agertzen da dokumental oso ikusten mm modu -hmm. zu bestenan ez da agertzen eta oh, yeah. bai gero bai, bai bestegi alderako ditu nola kudeatu hori eta alzheimera beraz hor uh, agertzen da askinan uh, belibilbidea renaissance no sukertino duzu sala uh, badira fache desverdinak uh, astapenen beraz momentuak dira anzten, edo nola zer e, bai, terkotan... Jaiten da, e, oroimen labuha, janaidu momentuan mm. egindakoa, etzira joitzen, egin duzula. Eta oraintsi mintzatu zirenaz, edo oraintsi egin duzunaz, mm. edo dena galtzen duzu, gakoa galtzen duzu dena. Uh -huh. ba, eta gero oroimen episodikoa da, piskeltunzeagoa dena. Eta da kontekstuarekin gogoratzen zirelari gauzak, hori galtzen duzu osoki altzai mejarekin. Zasken finean, lehinik Bo, plaka bat zuzira handitzen direna, hami rodo e, plakak jaiten da, pentsatzen da hori dela gehiena afektatzen duena hori, eta proteina bat to, deazten da tau, mm -hmm. tau proteina. Badira bi hipoteziak, bena, gehiaskiz, pa, paralelokik eztatzen dira horiek, eta proteina horiek behez, behezkoa dira zelula edo neuronen eta zelula bakneko estruktura rentzat. Eta hoiek dira sobera e, afet gehizki e, gaitzki ateatzen joteinak eta top joteinak e, hausten du e, neuronak eta bereziki e, neuronen ahteko loturak, aksonak eta hori eta plakak ere sohtzen dira amiroit plakak eta plakek jaten dute hori eta hasten da, gune desbegdinetan lehinik hasten da, beraz e, bo, beti behdin da e, e, hori gune hori beti batzen duguna mm. ba, oh, zalditxiki hori hori hori ba, hori da hipokampo hori janada osoki eh baduez treten genuen depresioa ta stresarekin tipitzen zela. Mm -hmm. Ehuneko 10 edo 12 tipitzen da estres handiak bizi dituzularik eta komunikazioak. Baina hor eh e, Alzheimer edo dementzia ta eh tipitzen da astapenetan, jadanik ehuneko 30etan zira mm -hmm. lehen sintomaak agertzeko eta eh biziki zaira da Alzheimer identifikatzea. Right. Bez, bakarik hil eh e, e, bakarik egiten da al, jakitena duzu Alzheimer denez ireta gero analiziak egin eta, amilo eta nola joan adene ikusteko. Leherago baduzuna da, simptomoak mm. ikusten duzu gune hori txipitu dela eta ise txip, txipiago dela eta gero, lehenik hasten da hipokampuan gero prefrontalan joa da eta plakak handitzen dira, eta da, jaten da jaten Agerz, dira neuronak. Agertzen da beraz, ba, bai, egiten madira ire, meduzak bai, bai, iten dira egiten dira, eta ahunt ikusten dena da, buru moin zilatu bat e, gune hori ahunt zilatu ikusten da, jana bezala eta gero pixkanaka frontalean ere, eta beste gune batzu janak dira. Eta gero ez da gehiago frontalean, adibidez, e, prefrontal doartzo bat egala, gune, haintzinean bai. ditugun gune horiek, haintzinean baztegean diren guneak dira, gehiago planifikazio eta hori menla eta olako gauzen zat. hoiek ere jana dira, eta behaz galtzen, dependintzen du zer jana den, hori duzu galtzen. E, funtzio horita. eta... Bo, baina bau pixkanaka, pixkanaka dena jaten da, eta... Beaz, e, zailtasuna familien zateta da, da, pixkanaka, pixkanaka, ez dira, hor, oh, oinu, oh, hoitzen oh, oh, oh den, hor bere alaba, mm -hmm. nondik edu den, eta hori. Eta, bo, pixkanaka denak altzen zuta eta ez zire, zure ingurumena ez duzu ez dutzen, mena zure ingurukoak ere ez, eta hori guzia, eta hori zaila mm -hmm. da biziki. Gero, jakimeak da, hain nitz, hain jakin gauza azken urteetan, eta da, ariketak egitea, eta hain laguntzen duela lausotzeko abiadura, hazaim mm egen -hmm. abiadura, Beaz, e, aktibo egoite manimada ariketak eginez eta ariketak oinitiboak talantz ez. hori plakak eta ez zirantzen hain fite. Mm -hmm. Eta gero, bada, bera oztako jende hagin ditzai dira ariketak egiten eta simptumo, lehen simptomoak agertzen diren harik, eta horrek lausotzen du. Eta gero, bera bere kasuan, edo gure kasuan, denak gira bilingoal edo irudu, bat mm -hmm. matizkontzituko neuskal egean, mm -hmm. e, ez? Ainez gira bi edo hiru hiru izkontzudunak. Eta bada arazo edo abantail hori em eh, naiden bezala ikusten da baina mm. bilinguala girelarik em eh, hartzerakon za 35 urte aintzina eh, afet Alzheimer eta dementziak eh, agertzeko lau 5 urte beratago agertzen dira bez ez dakigu den eh, nola iskun desberdina ditugun ta fleksibilitate handia mm. dugun sintomoak ez direla agertzen aina hech Beraz ez da identifikatua, beraz bazoaz, ierremak taulako gauzak egiteat berantago. Edo den, e, be, babestua zirela bi hizkuntzak e, edo hiru hizkuntza dituzulako eta fleksibilitatea lan txenduzulako eta beraz joiten zirelako eizkuntza batetik bestera taula. Beraz hori interesgarri da, eta bada hainitz e, gauza horren inguruan. Baina bai, hori argit agarbi agertzen da, lagurte-bos urte berantago monoloni konparatuz bilingua lehentzat ez daela agertzen behar Eta gero, bo, badira beste gauza batzu, hori duri du ere, hori agertzen den bezala, ama hizkuntzar efe, heldeen hizkuntzarin lotura bai. azkartzen dela dementsikin. Uhum. Biziki ikerketak gutxi bada hori buruz, baina bai, bada, badira pistak hori buruz eta interes da eta hori, e, bai, iduri du azken finean, hizkuntza e, bakotxak badurela bere gunea, eta, eta ez, ez, ez da batere. ere teoriko eta gaukko ikerketetan ez da batere hori fokatu hagino. Begaz, e, olako herritasunak, olako galderak ere pausatzen dituzte. No, gero eh, fe, bon, orten bukatuko dugu, eh, tenore eh, pasatzen baita, baina eh, momentu batan ere deitzen du beraz alazne, bere, alaba, ta, reten, jo, bo, ineseka, ta, beraz alaba, eta erreiten jo bo nahi ziren eszeka, eta beraz alabak espikatzen dio. Ez, ez eh, zira ogo, orakotan zer egin behar da, erremersaio ez zela ogo, erripikatu behar da beti bergauza, edo fe... Pentsatu behar da, pertsona horrentzat, e, momentua, momentua dela, eta ez dela konturatzen, ez du lehenagoko momentuaren e, astagnarik, mm. beraz... Parean den pertsonak, ogen arabera egin behar du, e, ez da enerbatu behar, zenta berak ez du astagnarik lehenago gertatutako buruz, beraz, bai, ege pikatzen alda, edo be pasoz, zenta akitua zira, me hori zure pertsona mm. ari zira babesten, e, gero ek, biziki zailada dementsia dun batekin bizitzea, beraz, e, norberrak bere burua zailndu behar du eta baina bai kontutan hartu behar da parean pertsona bat dela eta momentuko hori bizi duela ala ere naiz eta momentu hori ez dela egonen bere buru guinean, ez da aztahnik egonen, beraz bo, ez zindutuzte ere gauza begiak behi ikasi, eh? hori, hori da hori hemen epizodia galtzen duzularik, epizodi begiak ez zintu zuzularik, begiak ez eta begiak ez ikasi. Bon, eta be, interesgahia behintzat, bideoarekin galerainitz ateratzen uh, dira eta beraz, egan bezala, sarean, behigiz ere, gomendatzen dauzet eta luritzuk ere, enekin batera, I'm not from here, deitzen den bideo hori, naiz plushan, adibidez, atxapetan duzie, New York da imzen ere, emo pekoa, simpeago da txima eta euskaraz, <laughs> pilatuz, eta beraz, uh, diorxeberen, diorxeberen, uh, diorxeberen gurenen, uh, bizia uh, txilen, eta bere, zahagetxean. Bizkidera, irizkertu behar. Irizker, irizkertu behar. Eta laster hitz eta putzemankizunean gure gomita xabier erluset izango da, biziko kidearekin nahi patzuko dugu, aste buruntan bildu baitira itzaitz, komisioko kideak 2008 lauean tsa bat proposatuz baiit zuten herriko etxeesberdinei bozak ziren garaai hortan transio energetikoare buruzko hainbat pausuela amaiteko hoita hamarriko etxekizpetu zuten, zertan egon dira engaiamendu horrekin hori aipatuko dugu berekilan laster. hementuz bostak eta erdi berriak zurekin bernade Euskadin atzo bosak iragan ondoan alderdiakari dira orai hemenitzen aztertzen eusko alderdi heltzaleak bere lehen likua txiki dou lugalde gusietan gasteizko parlamentuan hiruetan oita mos deputatu etaik 89 ukanen ditu e EH azebilduka masasp alderdi sozialista eta alderdi populara ka bederatzina Beho goi emazte eta hoita amos gizon izanen dira. Azpi maragajia, Eusko Aldeer EH Bildu eta Elgarrekin Podemosen bosak eh, Elgarreta atuz erabakitzeko eskubidearen aldeko bosa euneko jiruetanoita amostekoa izan dela lehen dakariaren izendatzea noiz izanenden ezta finkatua, baina bizpairu ilabeteko epean izaiten alitaike. Baionakoa ez be taldeko gubilarikin ze zen Durango Nilabete astapenean adiskidanzako partida baten jokatzerat joanak Durango neska batzu salatu batzuk salatu dituzte jokolarien jagera sexistak Durangoko taldeak Baionari rgitasunaak galdegin, Bainan eza japostuik aferaren plazaratzea erabaki zuten Gil Penoa ez presidentak presidentidentak kutsatzzea hauek ukatzen Azkenik bitartekaritza bat proposatu dio Durangoko erukbizi taldeari egiaren argitzeko Euskadiko Herubi Federazioak lana egitea proposatzen du. Silaba, Ipagaldeko bersuari xapelketa abiatu da lehen saioa larun batean zen donian elo izunen. Ametxak zailuz da lehen atera, oai ahteko xapeldunak ere lehkua segurtatu du. Bigarren miren ahtetxe, hirugarren jamuntso kristi, ondoko saioa orai larun batean muskildin. Beste xapelketa bat, oinatiko nazio ahteko Artzain shakur shapelketan, Marcel Hualde aldudekoa shapeldun, etxe bere shakurarekin nagusitu da atzo, etxe bordorkoli agazako zazpiurteko shakura ere manazuen, haua jada iparaldeko shapeldun, atera jazen udahontan baigojin. Mi egitzen, ondartza hundian, eta mi jamaren beti debekatuada mainatzea aste haste undajean, egin dituen eurien ondotik urak beti kutsatuak dira. Ahapetik emanaldia jende baten ezagutza. Aste hundan irulegi jauberri bordako Sobert Tristanekin elekatuko gira, laborantzaz eta jarako jarri negozioaz. Ahapetik, Astelein untan aratzeko zazpiontan eta Asteartean aratzaldeko lau untan. Fark, Kolombiako indar armatu iraulzaileak herakondeak, hamar konferentzian hau batez onartu du Kolombiako gobernuarekin abanaan egin bakeak ordiua, iintza bidartek hau txapuntu inforentzat segitu du konferentzia, iintza bidart, aste gomitagoiz goizberit. Utsu mandoka. Hütsumandokan hastehuntan Charles Bidegein eka ipatuko teik artzain mynduko ofizioak. Gekindut olhan artzainan nahtean batzela mutil dazte bat egin behar zonazen duan iturirat eta antek ura olhara eta ribartzuak. Peio Echeverian txartek betibergaltuaekin zertako independentista ernanin eta ez baiunan karia ahortan nazioak agertu olehen, Kisti tarzunak lotzen zutiela gentiak aipatuko da iku. Nazioaren eraikuntza aipatzen delaik, Jendea bere jendetasunaren aldetik bateratzen zuen nortasun bat, bergiriztino zen. Eta inaute etxamendik be kanta dela eta garrastara kantoia nulas sortu den. Lan leki haukan nien Senegalen, eta han, andele batek prosentatu zautan, Monsieur Eper, eta nungo tarra bai goriaka aspaldi hemen, taba? Drez duzu idejia baiteko. ebaiteko, bara iso nikan. dudnik han. Horra ez zautan zistakot, hitzak haktan hasi nitien iten. Hitzumando kaito, aste hartez, saspitan, azt lauetan. Hitzumando kaito. Hitzeta putz, hitzeta putz, hitzeta, hitzeta, hitzeta putz, hitzeta putz, hitzeta putz, hitzeta, hitzeta, hitzeta putz, eta printsaren itzulia egiteko tenorea hitz eta putzen eta beria puntu eu abiatzeko ordoan biztanda, Uh, Aute dira nagusi, bai berrian, argian kazetan edota media bazken ere. Haudan uh, berrian uh, grafikoak agertzen dira, baita kazeta edota media bazken ere. Lehenik beraz grafiko uh, interaktibo horiek, ikusteko zo mate ezer diren alderdika, eta uh, klikatuz ere gainean, setasun gehiago, biltzen alditu zuen. Best alde tituruan behirian tenore hontan Eajotak ditu alteskundeak hiru egialdetan hogeita behatzi eserleku eta EH Bildu bigarren indarra da amazazpi Eta argazki bat, beraz, emandute, momentukot, eaidotako kidena, biztanena, inigo urkulu eta andoni urtuzar parez-pare, uh, besotan eta kasik musukatzeko presti duri du, eh, holako argazki indartxu bat, beraz, momentukoa, eta beraz... Uh, analisi desberdinak atxamaiten aldituzue uh, Twitter xarea uh, ere zuzenezko kontakizuna egungo kontakizun desberdinak bideoak uh, ere adibidez uh, uh, analisi politikoak egiten dituztenak besteak beste beraz hor um, atxamaiten aldirenak hauteskundei uh, begira argian ere horako uh, grafikoak eman dituzte desberdinki hor uh, antolatu dute bainan idea berdinarekin hemen argian tituluuan uh, eman dute bereziki Bizkaian ea jota garaile alde handiz zehatxe bildu be giroro eta PCE aldiz ha milduta, Zafraldia biltzen baitu beraz alderdi sozialistak, aldizelkarrekin Podemosek ez ditu lortu Espainiako hote eskundeetan bezainemaitza onak eta lau lege biltzarkide eskuratuko ditu beraz bizkaian analisia hainitz beraz orratxamaiten alduzuena uh, bai berrian, bai argian, baita kazeta edota media bazken ere Beste gaietan berrian memoria historikoa Argentinako kereilako emeretzi inputatuak deklaratzerat deituko dituzte. Servini epailaren eskariari bide emandio beraz Espainiako gobernuak azkenean, kasik bi urteren ondutik, lugalde bakoitzeko ositegiei bidali die Serviniren eskaria inputatuei deklarazioa arditzaien. Tartean da Rodolfo Martin Bila martsoaren iruko ilketen arduradun politikotzat jodizu dutena. Eta beraz hemen berrian eta bestalde ikuren legea ipagaiere berrian Espainiako bandera lehentasunezko tokian jartzerat zigortu dute Iruñako eriko etxea. Udalak era erosotasuna jasoinak argudiatuta, osoko bilkuren aretoko bazter batera teramantzituen Espainiako bandera eta erregearen irudia eta berazor aldaketa izan beharko da iruriz hoiek berriz haintzine Emaiteko, argian, beste gaietan ere, hautezkundetaz uh, gain, tenoreuntan, uh, be, gauza guti egia ezan, dira zidira hori lotutakoak, ala ere siriako gerla, haipagai, ez Pompeya eta ez Gernika, hau Alepo da. Alepoaren, uh, Alepo, beraz, idearen uh, argazki bat ikusten alda. Eta beraz, hemen, Siriako gerla abaldimada urteontako ondamendi humanitario handienetakoa, munduko potentzia militar handiak zuzenean edo zeharka sarturik mutura bertan munduak zuzenean ikusten duen saraski hitzela Momentu untan lehiatzen den Alepo iriko guduak, marra guziak gainditzen eto egitarren kontrako krudelkerian. Uh, Shiriako gerla hori baita ere ikusi nahi ez den sahaski bat uh, munduko beraz estatu indaktsuenetarikoak eramaiten dutena eta denen babesarekin bakearen izenean. Horri eh? bilduma da benen argian behintzat Shiriak uh, egoerari buruz artikulu intereslehi bat. Uh. Bestalde, kazeta puntu eusen ASB Bayona ahituak eta lur gaude berri eta patzen, uh, ginuenaren arira beraz. ASB Bayon uh, errukbi idokalari bat zuen eraso seksistak saratu dituzte durangon. Uh, eta beraz hori buruzko artikulua hemen kazetan irakur irakurgai. Eta bestalde, ere tona bat eta erdi ondakin bildu dituzte errobi errekaren Egunean, Baigorin Ereka O edo Erekako le mapean iragantzen ekimenaren bilduma hemen. Eta miagitzeko Amerikar latinak Festivala ere aipagai gauk abiatzen dena eta hori media bazken. Eta gudari eguna bihar iraganen dena ere aipagai media bazken. Eta zudeztekin bukatzeko futbola lehenik eta... Uh, be... Bordale eta LFP euh, taldearen arteko presioa hemen haipagai. Bon, inte sabari mausie, bak izuen unatxe man. Eta Alain Juppe eta Sarkozyren arteko gatazkak ere aipagai Zu du ezten, egan eh, bezala. Haugin noen, prentsan gure haipamena eta bostak eta berrogeita bi direlarrik itzetaputzen gure gomitaren tenorea. Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantza idedearekin Euskalrratietan. Eta ergan bezala aipatuko dugu heriko uh, etxeek hartu zuten engaiamendu bat horoitzte bimila halau urteko heriko bozen kari, bizik proposatu zuen olako balitza barnean transizio energetikoaren Paktu bat izenpetu zuten hogeita mar uh, erriek, Siberu Lapurdita Baxena Forrokoek, eta haste buruntan, uh, behorren, bilana egindute, gurekin dugu, Xavier Arluset, Arratxaldeon. Bai, Arratxaldeon. Hortuan, erran bezala, eh, bazenolako olako uh, kutsa bat, uh, izenpetzen zuten hainbateriko etxiek, horreitera azten aldaukuzu, zer zen, barne hortan? Bai, tresna kutsa bat, azken finean, eraikia izan zen 2008ko hauteskundeak aintzina, Trenakkutsa hori landua izan zeneran bi urte lehenago eh, azken finann gaur egungo legediak eh, hainbat arlotan eh, petroliotik ateratzeko moldeak edo ergai fosselitatik ateratzeko moldeak emaiten zuten eh, paradak heriko ettzen mailan lantzeko tresnakkutsa hori eh, beraz gaur egungo legiakin pratikoa egina eta applikaatu hainbat herriko eta bat zituen berroi tamar fitxatekniko, uh, bimilata amairutiko iti, uh, ondoko urteko erriko etxeetan orkestuko ziren erriko etxer presentatuak izan direna, eta hainbat zerrendek, eh, laro goi bat zerrendek izenpetu zuten, eta bimilata hau amalauetik genostik, badira ogoi tamar erriko etxe, engaiak direna tresna hor kutsa hortako hainbat uh, neuri, hartzerat, uh, zitsa pratiko beraz gauzatzerat, eta horretan marriko etxe horiek, ordezkatzen dute ipar eskoalerriaren, biztan legoren euneko ilori dama bosta. Mm horren, -hmm. herriko etxen artean, eh, batzua ipatzeko, ba, ala ere angelu baiona miarritze hor dira, uh, Bokale, Kambo, Sojuta, Siburu, Izpura Endaia, edota leuntze ere, horren, hitza uh, itz deitzen den komitea, hor da, gibelan, asken jan, uh, kocak ea berenga, ea betetzen dituen edo bidea hartzen duen ba, orduan justuki horren uh, engailamendua hartzeko momentuan hainbat hautetria uh, hautagaia uh, eh, azken finan uh, publikoki agertu dira isemptus berek uh, tresnakotza hortantzen 50 fitzetarik zumbat hartzen zuten hor hauak uh, belde egin ditu bere egin edo gogo xereen arabera mm. hor eh, hautatu uh, gamera eh, hautatu uh, eta gero hortik landa sortura itsaitz bat zorlea Fin hitzetarik ekintzetara eh, nola praktikaren emaiten ziren engaiamendu horiek ikusteko. eta batzorde horrek du, azken finanoi argitaratu lehen txostena, eskunagarri eh, dena bizimimogi punttu ehun webgunean. eta txosten horrek du azken finalikusten engaiaktua diren hogeita hamar etxe horiek eh, zein dituzten azken finana hartu eh, dituzten engaiamenduek zelotan diren, zein diren, eta e, zeinetan aintzinatu diren bere erantzunen arabera. Horan, e, e, azken finan, ikusten, ala hori molde ezberdinetan, bai, kontrolada, ikustera hitzetatik, ekintzetera, nola pasten den, baina azken finan ere, eta e, bepausu ere dugarrien ere, erakusleio lehiobatz, eta egin batzutan ere, errikoetxek e, gauzatu dituzte e, elementu batzu, e, eta hori, eta e, gutxeetzi behar, bi Bi rola baitu bat erakustatze hontzadoan, eta beste bat ere, oartzea, azken fina, no, oitamarriko etxetarik ere, zazpiren erantzuna koraino uh, itxoetentugu, ahazuen ezberdinen gati, korainoela erritar uh, zaintza hori, biziki importantea da ere, uh, zenta, be, oartzen gira, esparin bada deus egiten berez, eta eginez ere, uh, ez direla, uh, elementu guztiak gauzatzea buruz uh, lortzen. Mm, Zer da, azkenan, uh, itzaiz kolektibo horrek, uh, badu olako erritaren uh, lobi baten uh, lekua edo presioa emaiteko transizioa emaiteko edo esotzeko ez mugatzeat boskatzeat 2008 eta gio iratzartzeat 2008 an artean hainbat bat gauza iten aldira eta hor ogoita marerioetan izan dira itzordua gautetxekin igakiteko zertantziren teknikalari ekin ere ikusteko hala hartu engaiementuetan ze lenta sulemanentzen nola asiko eta biltzeko azken fina ere desmartza ere dugari batzu eta oart eko, ebe hauzo batzuetan zaila zena, ondoko egian azken finan egitentzela eta azken finan bataren esperientzia bestari pasatu zure, hobetzea e, eta ez hitzoite azken finan hala, sei urte muskatzetik harat joaita ehitartasuna, e, poderrean dizena ke ta 13 nauiek e, baliatzen duten e, taldeekin e, behikusteko zaitzen altzen eta erakusteko gina badutela ere ehitarrek, e, aldaketa klimatikoaren kausak borokatzeko gana, e, gure egiteko moldeak eta erriko etxetan diren lehen tasun batzu, lur erenbuei e, buruz, e, raikuntzer buruz, energieturgeri buruz, azken final e, be, erregai fosiletarik aldaketa klimatikoa sortzen duten petrolio eta gaz eta olako ikatz eta mundu ortarik ateratzea eta gaur eta egun beste eredu bat hemen pra pratikane baitea. Piskat hori da sedea e, Zei uh, urtetan aktibo gaitea eta uh, erritartasun aktibo batu gaitea, Eta justuki herika albezain bat erritarek, ikus dezaten, horreiden txosten horren bidez, zertan diren bere uh, erriko etxeko autetxiak. Hogan txosten hori argitak erbi da, aldutera erritan guztiek, baita oposizoan diren ere uh, autetxiek, ikusten alko dure, justuki zeinetan bere erriko etxeko gehiengoa engaiatu zen, eta engaiamendoak pratikan emaiten dituen. Mm -hmm. uh, bai, aski zehatzada, egia da hor, uh, be, soeginez gero, errika, beraz, badira grafiko aski argiak, urbanizmo aldetik, mobilitatea, uh, egoitza, kontsumoa, pixkat, uh, laburzki, raiteko zeniren uh, gainagusiak, eta uh, beraz hor, ikusten da zein errik uh, entzinamendoak eman dituen hortan edo, eta zuk zenion bezala, beraz, erri ere, engaiamendu uh, maila dezberdinak ditu, eh? Uh, batzuek uh, berrogei bat, uh, uste dut, engaiamendu hartzen ituzte, beste batzuek uh, zazpi do hiru eta mm. ajunt uh, komparezinak dira ere, berreinan. Ba, ba, horzako, eh, lehen desmarsa hori, azpimaratu behar da, da borondatez eh, taldeek, edo herriko etxetan orai poderan diren taldeek, autatu zituzten, eh, engaiamenduak zidela, edo eh, pratikan emanen zituzten, Uh, benne hori batzu zidela. Horan, horien engaiamenduak ezberdina dira, eta uh, bein hartua izan diren engai engaiamendu horietan ere, gauzatze maila ezberdina da, gana edo abiatura hori ezberdina dela. Hortako importantea da, eba, bila, tokian tokika erritarek hori uh, piskat urbilagotik ikustera, eta uh, kezka hori bad, gutienez, gutienez uh, itzetik ekintzatara bas teori, lortzera eta horrez gain e, engaiemen du maila ere e, indartzerat handi nahi, eta son bat, erazken finan uka itera egin dortan zenta, hala hautatu uh, barin badute hainbat zerrendek uh, beren engailmentu maila apala adibidez uh, barakiego eta argita garbida ber aldaketa klimatikoa egiten zian gaugungu uh, kalteekin eta horiek bizkortuko dirarik eh, mundureko irtakale uh, klimatikoak que on ditous E, Baitez padakoa da, jatoriz aegoerako gaizkitzen duten joerak, bazterzera eta beraz, presnakutsan diren hainbat neurri hartzera, ah, adibidez, lurretan ere mugienak ah, beh, ez artifizializatzera, lehentasun bat tokian zirkuito ah, laburrentzat, tokiko laborantzari ere maiterat, eta horako hainbat neurri asken finian eh be ez ban ibaritute batzuk hartu beharko dira animatu gauzatzera hartu ditu zen eta eh josteko beste elementu batuta nere baita e, itxoen gabe bibinata goia ja. orduan e, be kouchileko or, jeste burundan egin duzuen bilana soin dira ikasleunak soin dira ikasle nolako bilana itan eusue Ba, hor, zerrean da eziteko, azpimarratzen aldaz, eta hor, luze dira, oitan barren elementu ezberdinak azpimarratzu dira, bai aitzinatu den zerrez, ze um, erikoetxe batzu ezberdinetan, batzu ez borxaz gauzatzeetan onak izan elementu batzu untsa zarretu zain zinean eta eredugarre dira bestek inspiratzeko. Uh, bon, ertena aldire lan, hana, barnek eta kostaldean, atxeman direla, hain bat erri, uh, be elementu batzutan, frango pausu interesantak intuztena, hartzen bat dugu leko gune, zein da, bat engai emendu hartu diena eta jadik, pratikan, bere ele zikitatu eh eh e, ogi zailia e uniko egunez berregistrakari zaita hori elementu antzindari bat, da beste elementu batzuk konduan hartu dituna ere da eh, tokiko moneta, euskal monetaren ere, erabilpena bilpena erriko eh, serbitzuen eh, ahlo batzutan ere, hor eh, hartzerat hor dira, malak erakusten dute erri batzuk, naizta ez izan bortzaz eh, be, eh, azpiegitura ondienekin eh, borondateak eta engaie gauzatzeko beh, pausu sendoak hartuz iten zuztela, joztuki eh, hain zin pausu batzu beste batzuk e, instituziona bortsa zemaiten, kostaldeko erria undi batzutan, gero, hala, e, beste, bai, bai kasua horreak azpimagatu dira, baina angelun ere elikagaien ahloetan, eta kantinetan, eta jate txetan, e, tokiko e, bazkarien, eta tokiko elikagaien erabilpena ere azpimagatzen da hortako. Fitsak nahiko teknikoa dira, bada anitz egiteko, hori segur da, pausu batzu egiten dutelarik erri batzu, aitzaki orain gutxiago dut utzea oso koek mm -hmm. uh, beren arazoen uh, aitzinan emaiteko jakinez praktikan uh, lortu bali badira ba ikusi z bidei nuten ondoko erriak eta ikochi hori aplikatzen alden edo ez urtako pizkat da tresna kutza hori gehiago eta jarraipen sosten hori uh, gehiago, be, hala, uh, motivatzeko, animatzeko, uh, eta egitarrek beren esku gaiteko ere, elementu batzu hartzeko, hala, beren errian ere, behar eta hain zinatu, eta engaimenduak ere aniztu, jakinez, uh, hala, hori dela dokumentu batuai, biziaraziko dena, ondoko etapa, bimitata mezortzian ere ginen baita ikusteko, hala, hala, uh, uh, aurten egin den uh, lehen uh, argazkiarekin nola portreta uh, haitzinatu den ikusteko. Mm, zenta bai, horretara zizala ere eriko bozen garaian hartuak izan zirela ere engaiamendu horiek, beraz badu beti alde politiko hori eta engaiamenduak betetzen diren, beti uh, kasuin berda. Uh, dena den atxostena zehazki atxamanen duzi beraz bizi mugiren uh, webgunean eta herrika uh, dena zehaztua da, ondoko pausua, beraz, itz komitein dako? Ba, beh... 20.000 sortzia bakarrik, edo, bala... Eh, ez ez, argitagarbi, jadanek eh, badiatu izan da, beraz, eh, zelen argitaratze guri, orten horren argitaratzea, erritarren komitatzeko, hor, hurrian, amabian, aztezken arekin, atzaldeko seietan, jadaneko goikordelier karrikan, bai una txipiana, izain da, milkura bat, piskatik usteko nola antolatut, Eh, orai, jarraipen eh, txosten horren eh, erabilarazteko be, ogoita mar herri horietan, eta izken erritar bitartikari gehiagorekin, badira jatanik, baina taldak indartu, zetan nola ezagutarazi jarraipen txosten hori ogoita mar herri horietako jautetzi eh, guzier, ez gehiengoan direnek jauri segitutena, baina opozizioan direne, adibidez, eta eh, hainbat ideia bildu ere eh, jarraipen hori indartzeko, 2000 emezortzean eginen baita, eh, e uh beste jarraipen txosten bat, eta uh, hor uh, behala sartuko da ere 2008an jadanek 2008an amabian egin zen bezazken finan uh, beste lan bat eginen da uh, tresnakutsa gaurrekundu baten sortzeko 2008ari buruz eta konduan hartu zere uh, gaitasunak edo eskumenak uh, herri elkargo mailan ere hein batean izanen didenez, nola tresnakortxabrek hobikiago hori konduan hartzen alko duen uh, Miratago Jari buruz antoratuko diren zerrendek uh, trezna guztiak albezain fite ezagut ditzatzen mm -hmm. eta engaia emenduak albezain untsa eta anitzak arditzatzen uh, gero, voilà, transnizua gero eta indartuz joan dadin eta uh, errigoetzen pratiken aldatzekin, erritarek ere pratiken aldaketekin egiten duten bezala zekin filan, uh, behar ezagun aldaketak edo nahazmendu klimatikoa albezain bat Poz ikziste? Ema hitzen aldetik? Edun... Ebe, erakusten du indar bat Eh, Oax batzu entzuten dira, milkuretan, eh, autetxiek ere, erritaren eh, galdea eta ikustean, eta teknikariek ere errikoetxeetan, behi ikusten dute gai hortan ez direla bakarik egin batean. Eta egunerokotasunean eh, kotasunean batzutan galtzen balin badira ere, adiekonez eta maiten du indargeiago eta eh uh, beste hala ere bestidea luze barin bara eta anis barin bara egiteko ere uh, ez balitza aktibaziori izan eta ez balitzain bat uh, urtagiretik gozabe 2016 urtagiretik itegiros uh, ainbat itsurdugalde paketa egin bilkura bilanak struktu bat alabetik bestera ebe pundua oraino Atzelatuago iizanen zen eta pausu batu nainzinatzeko behar edo berri honen emaiteko behar hori ere baztertua izan zen eta hortako e, elementoek azpigararri dira jakinez hala, ez zela tamarez laino. Uh, arrisku edo larritasunaren heinekoa mm. uh, transizio ekologikoaren uh, premia uh, Euskal eriko, eriko eunda berroita mesortzi Eriko etxetan mm. uh, argi oriukana uh, baina gauza aldatzen direla eta oi eta Nola erran, engaiamendu maila egin dartsua goz sendetu da, uh, bitzaitz batzordeak be, uh, bere lana hastearekin eta drukak horiek eta zu bilan hori eginez, uh, baiko agusten gitu, ondoko eta parentzat. Mm -hmm. Javier Arruxet, bera zentzuten ginen gurekin gintzen, uh, biziko kidea eta ramezala, uh, bildu matxostena txamaiten alduzi, haien web gunean, milesker? Milesker Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Ahapetik emanaldia jende baten ezagutza. Asteuntan, irulegi jauberri bordako Sobert Tristanekin elekatuko gira, laborantzaz eta jarako harrigori negozioaz. Apetik astelei nontan haratseko 7 eta aste artean haratsaldeko 4 hontan. 3 Hitzumandokan aztehuntan, Charles Bidegein eka ipatuko teik artzain mynduko ofiziuak. Jekindut olhan artzainan nahtean batzela mutil dazte bat egin behar zonazen duan iturrirat eta antik ura olhara eta ribar zuen. Peio etxeverian txartek betibergaltuaekin zertako independentista, ernanin eta ez baiunan, karia ahortan nazioak agertu beno lehen, kistitarsunak lotzen zutiela gentiak aipatuko deiku. Nazioaren eraikuntza aipatzen delaik, jendea bere jendetasunaren aldetik bateratzen zuen nortasun bat, bergiriztino tasuna zen. Eta inaute txamendik be kanta dela eta garaztara kantoia nulas sortu den. Lan lekia ukanien Senegalen eta han Andere Batek presentatu zautan, Monsieur Eper, ta nun gotara zila, ba aspaldi ementa ba, te ez duzu ideiak baiteko, ba raizua zeinen dudnikan. Horrega entzautan, zistakoat, hitzak hortan hasi niteen hiten. Hitzu mandokai, as te hartez zazpitan, as tizkenez lauetan, Hitzu mandoko, ko, Uchimando ko. Uchimando ko. Eta hitz eta putz emankizuna horretan bego gaurko eta bihar elkartzen gira bostak eta sehiak artian usai anbezala Euskaliratietan. Eta jakin gaurko emankizuna, gaurko kronika berdin alzaimera buruz edo e, biziko kidearekin xabier arruxetekin nahi baduzie entzun. Euskaliratiak.eus webgunean hitz orduan maiten dutzeat bihar egoherditik aintzina, guti gura bera. Sehiak Euskaliratietan!